Innal hamda lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu la ilaha illa Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi. Wasalla tasliman katiran ila yawm al-din. Fa inna khayra al-kalami kalam Allah. Wa khayra al-hadiy hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa sharra al-umuri muhdathatuha. Kull muhdathatin bidda. Kull bidatin dhalal. Kull dhalalatin fi an-nar. Amma baqi. Az qardashlarim həmişə olduğu kimi hamınıza eləcə də özümə Allahdan qorxmağı Peyğəmbərimiz s.a.v.in yolunu tutub getməyi nəsə edirəm. Bugünkü mövzumuz yenə ölümlə bağlıdır. Daha dəqiq desək, insanın nə bu dünyadan köçməsi ilə bağlıdır. İnsanın bu həyatda yaşaması Allahın vəhdaniyyətinə onun qüdrətinə dəlalət edən ayətlərindən biridir. Eləcə də onun ölümü Allahın ayətlərindəndir. Hər bir insanın həyatda yaşaması da bu dünyadan köçüb getməsi də Allahın varlığını dəlalət edir. Çünki insan bu məsələdə ixtiyar sahibi deyil. Nə istədiyini dünyaya gətirə bilməz, o qədər insanlar var ki, övlad olmur nə də bu həyatdan köçmək, vaxtı gəlib satdıqda onun qabağını ala bilməz əcəl yetişdirsə, bircə an belə yubana bilməz nə də qabağa keçə bilməz bu xüsusda Quran ayəsində deyilir Allah'ın necə inkar edirsiniz ki siz ölüydiniz o sizi dirildi Sonra sizi öldürəcək, sonra dirildəcək, sonra da siz onun hüzurunda soruqsal olunacaqsınız, onun hüzuruna qaytarılacaqsınız. Dikqətlə bu ayənin mənasına fikir verin, düşünün, heç ana bətnində olduğunuz dövr yadınıza gəlirmə? Əlbəttə ki, yox, bu mümkün deyil. Fərz edək ki, ana bətnində sizə deyilsin ki, belə bir dünyaya gələcəksiniz. İnanardınızmı? Desək edilər ki, bu, dünyada ağzınızla yiyəcək, gözünüzlə görəcək, qulağınızla eşidəcəksiniz. Təəcib edərdiniz. Çünki ana bətnində insan ağzı ilə deyil, göbəy ilə qidalanır. Gözlər bağlı olur. Suyun içində olur. Həmin an, İnsan dərk edə bilsə anışa bilsə inkar edərdi bu dünyanı. Lakin bu həyata gəldikdən sonra bu həyatın həqiqət olduğunu görür və burada yaşayır. Eləcə də bu həyatda Allaha inanmayan, ahirətə inanmayan insanlara deyəndə ki, o biri həyat var, ahirət həyata. Onlara da inandırıcı gəlmir. Lakin o həyata qədəm qoyduqda, birinci ilə qəbirə qoyulduqda artıq dərk edəcəklər ki, doğrudan da axirət həyatı var o gününüz üçün tədarik görün elə olmasın ki axırda deməyəsiniz ki kaş bu günüm üçün əvvəlcədən hazırlıq görəkdir əvvəlcədən hazırlıq görməyi artıq sizə nəsib olub, o fürsət verilib görün o tədarikü qəbrə qoyulmamışdan qabaq əməl dəftəriniz bükülməmişdən qabaq o tədarikü görün qardaşlar, hələ gec deyil, ayılın. İnsanın yaradılışı da, ölümü də, yenidən dirilməsi də Allahın iradəsi ilədir. E, heç kəs bunun qabağını ala bilməz. Bu, bir daha Allahın hər şeyə qadir olduğunu sübut edir. Allah Azza və Cəllə buyurur, can boğaza yetişdiyi zaman həmin an siz can verən adama baxırsınız. Biz ona sizdən daha yaxan oluruq. Siz isə bunu görmürsünüz. Madəm ki, siz iddianıza görə haqqısa olunmayacaqsınız və doğru danışanlarsınız, onda o canı geri qaytaraq. Mühtəşəm ayələrdir. Can verən adama baxan, ahirəti inkar edən insanlara deyil. İnkar edirsiniz bu ahirət, elə deyil mi? Bacarırsınızsa onun canını qaytaran, artıq canı bədənindən çıxır. Bacarırsınızsa bütün dünyanın həkimlərini yığın o canı, geri qaytaran, qaytara bilməyəcəksiniz. Budur Allahın gücü və qüdurəti. Heç bilirsinizmi, həyatın və ölümün hikməti nədir? Ayələrin birində Allah s.ə. buyurur, وَمَخَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Bu, birinci qayədir. Ən ali qayə. Mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etmək üçün yarattım. İbadətsiz bu həyatın mənası yoxdur. İbadət edənlə etməyəni biri-birindən ayırmaq üçün Allah s.ə.vələ həyatı və ölümü yarattı. Dikqət edin, Allah s.ə.vələ nə buyurur? Əl-ləzi xalqəl-məutə vəl-həyətə liyəbluvəkum Əyyüküm əhsənu amələ və huvəl-əzizul gafur Əməl baxımından hansınızın daha yaxşı olduğunu sınamaq üçün ölümü və həyatı yaradan Allahdır. O qüdrətlidir, bağışlayandır. Demək, insanın həyatı da ölümü də onun üçün bir sınaqdır. Sınaq. Həyatda insan Ölənə qədər sınağa çəkilir. Ən böyük sınağı da ölüm anında olur. Ölüm bir xoşluğu gəldiriz əməni. Allah insanları xəlq etmiş, onlara bəlli bir vaxta deyil, əcəl yazmış, onlara əmr etdiyi əməlləri yerinə yetirməyi və qadağan etdiyi şeylərdən çəkinməyi buyurmuş. Üstəlik, onları nəfsi istəkləri ilə nəfsi istəkləri ilə sınağa çəkmişdir. Hər kim Allahın əmrinə boyun əyib, yaxşı işlər, Görmüşsə, Allah onu hər iki həyatda mükafatlandırmış Kim də nəfsi istəyələrinə uyub Allaha asi olmuşdursa Allah onu cəzalandırmışdır Qardaşlar, biləsiniz Ölüm anı insan həyatında onun üçün ən ağır sınaq sayılır Ən ağır sınaq Və o sınaqdan çox şey asılıdır onun cəhənnəmi və cənnəti həll olmur. Bu xüsusda Rasulullah s.a.v. demişdir. Sizlərdən biri ömrü boyu yaxşı işlər görə bilər. Axırda onunla cənnət arasında bir dirsək məsafa qalar. Yəni, ölüb cənnətə düşər. Lakin əzəldən yazılmış qədəri onu qabaqlayar və ölüm əyağında cəhənnəm əhlinin Əməli kimi əməl edib, cəhənnəmli olar. Həmsinin biriniz o qədər pis işlər görər ki, axırda onunla cəhənnəm arasında bir dirseq məsafə qalar. Yəni, ölsə cəhənnəmli olar. Lakin əzəldən yazılmış qədəri onu qabaqlayar. O, cənnət əhlinin əməli kimi əməl edər və cənnətli olar. Əgər biz tarixə nəzər salsaq, Buna dair neçə-neçə misallara rast gələ bilərik. Şəhabələr olub ki, ömrünün sonuna deyil, yaxşı işlər görür. Son döyüşdə hətta elə can vuruşur ki, digər şəhabələr onu görür deyir, əgər bu adam şəhid olarsa cənnətli olar. Lakin Rasulullah s.a.v. həmin adamın haqqında, hələ sağlığındaykən deyir, o cəhənnəmlikdir sahabələrdən biri həmin adamı güdür baxır ki, adam döyüşür döyüşdə ağır yaralanır və sonda öz zanına qəst edir beləliklə də olur həmçinin qardaşlar, bunun tam əksi adam ömrü boyu müşrik olub, kafir olub lakin insaflı insan olub Allahın ona yazığı gəlir mərhəmət edir, ömrünün sonunda ona hidayət verir Keçən dəfə danışdım sizə. O səhabə ki, müşrik ikən gəlir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanına ki, İslamı qəbul edəsən. Və döyüş vaxtı olur. Gəlir Peyğəmbər sallallahu əleyhi deyir: "Ya Rasulullah, mən İslamı qəbul edim, sonra gedim döyüşüm, yoxsa gedim döyüşüm, sonra gəlib İslamı qəbul edərəm." Rasulullah sallallahu əleyhi deyir ki, "İslamı qəbul et, sonra get döyüş." İslamı qəbul edir, gedir, döyüşür və şəhid olur. Və Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir, az əməl elədi, ancaq olduqca böyük sabab qazandı. Budur. Kədəşlər, kimin aqibəti necə olacaq, onu bir Allah bilir. Gözəl sonluğumuzun olması üçün hər gün Allahdan müdafiqiyyət diləməliyik. Və yaxı dediyim hədistən Aydın başa düşülür ki, insan son nəfəsində də sınağa çəkilir. Və ən dəhşətlisi də ölüm ayağında olur. Ölüm bir huşluğu gəldiyi zaman. Həmin an Allah bizi Lə iləhə illallah, həmsinin Allahun mağfirli vərhamni vəəlhikni bir-rafiqil a'la deməyə müvaffiq eləsin. Ölüm anında insan artıq bu dünyanın fani olduğunu heç kəsə qalmadığını başa düşür ancaq bu başa düşməyin nə faydası vaxtında bunu başa düşməli idi və o günü üçün hazırlıq görməli idi həmin vaxt zalim adam peşmən olacaq və deyəcək ey rəbbim məni geri qaytar bəlkə tərk etdiyim yaxşı əməlləri indi edəm ona belə cavab edəcək xeyr Onun bu dedikləri ancaq boş bir sözdür. Yəni yeri gəldisə yenə öz bildiyini deyəcək. Oların arxasında diriləcəkləri günə qədər bərzaq həyatı vardır. Bu Quran ayəsidir. El-Müminun surəsində keçir. Allah Subhanahu bununla xəbər verir ki, ölüm anında hər bir zalım bu cür təmənna edəcək. Zalim adamların əksəriyyəti Özü özlüyündə düz işlər gördüyünü düşünür. Lakin axırda həmin o ölüm büxüşluğu gəldikdə başa düşür ki, etdiyi əməllər hamısı boşa gedib, puç olub və peşman olur. Dünyadaykən nəyin düz, nəyin səhv olduğunu ayırt etmək üçün məyyar nədir? O da elə bilir düz edir, zinakər də elə bilir düz hərəkət edir. Şərabı sən elə bilirsən düz hərəkətdir. Bəs yaxşı ilə sizi ayırd etmək üçün meyar nədir? Beyyər Allahın kitabı və peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm'in sünnəsidir. Hədisləri. Allah Subhanahu va taala görən həmin o zalımlar barədə nə deyir? O zalımlar ki, ömrü boyu yaxşı işlər görür. Allah isə həmin zalımlar barədə görən nə buyurur? Deyir: "Sizə əməlləri baxımından Ən çox ziyana uğrayanlar barəsində xəbər verinmi? O kəslər ki, onların dünya həyatındakı səyləri, etdiyi yaxşılıqları boşa çıxmışdır. Bu çolmuşdur. Çünki onlar özlüyündə yaxşı işlər gördükləri cümanındaydılər. Onlar Rəbbinin ayələrini və onunla qarşıla cəzalarını inkar edən, buna görə də bütün əməlləri boşa çıxan kimsələrdir. Odur ki, qiyamət günü biz onlara əhəmiyyət verməyəcəyik onların etdiyi əməlləri saya saymayacaq, hesabı almayacaq, kafir olduqlarına, ayələrimi və elçilərimi lağlağaya qoyduqlarına görə onların cəzası cəhənnəmdir. Adam elə fikirləşir ki, küfr etsə də, şirk etsə də, bununla belə yaxşılıqlar etsə də, Allah onu bağışlayar, ondan qəbul edər. Xeyr, şirk və küfr bütün əməlləri bucədir. Bu ayələrdən və dediyimiz hədislərdən bizə aydın olur ki insanı öldürən də Allahdır onun canını almağa müvəkkəl etdiyi ölüm mələyini göndərən Allahdır lakin o aləmdən əksəriyyətinin xəbəri yoxdur çoxları ölüm ayağında insanı gəlib baş çəkdikdə heç bilmir nə baş verir və biz bilir ki həmin an baş verir Allah əmr edir Ölüm mələyi gəlir, ölən adamın canını alır, həmin ruhu təhvil verir kənarda oturub gözləyən mələklərə. Onlar da qaldırırlar. İndi mən sizə bu baş verən o hadisəni həmin an nə baş verirsə, onu hədislə danışacaq. Uzun hədisdir. Sizdən xaişim ancaq odur ki, bu hədisə diqqətlə qulaq asanızınız. Və təsəvvür edəsiniz. Hətta özünüzü həmin an ölüm bir hüculuğu anında, ölüm yatağında olan insanın yerinə qoyasınız. Onda bu hədisin şirinliyini dadacaqsınız. Bəra ibn Əzib rəziyallahu rəvayed edir ki, biz Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ilə birgə Ənsardan olan bir kişinin dəfnində idik. Həmin vaxt Allahın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem qəbrin yanında otururdu. Biz də sakitcə onun ətrafında otururduq. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem əlindəki çubuğu yerə vururdu. Sonra başını qaldırıb buyurdu. Qəbr əzabından Allah'a sığınım. Qəbr əzabından Allah'a sığınım. Qəbr əzabından Allah'a sığınım üç dəfə bunu təkrar etdikdən sonra dedi Mömin bəndə dünyadan köçüb ahirətə qovuşduqda göydən onun yanına üzləri günəş kimi parlaq mələklərinir. Onlar özləri ilə cənnətdən kəfən və ətir gətirirlər və onun gözünün gördüyü son məsafədə oturub gözləyirlər. Sonra ölüm mələyi gəlib, onun başının üstündə oturub, deyir, Ey gözəl ruh, Allahın mərhəmətinə və xeyir duasına qovuşmaq üçün çıx o bədəndən. Nəhayətlə, onun bəndənin ruhu onun bədənindən su damcısı qabın ağzından axıb töküldüyü kimi çıxar. Çox rahatlıqla ölüm mələyi ruhu götürdükdən sonra onu bir göz qırpımında oturub gözləyən mələklərə təhvil verir. Onlar da onu kəfənə büküb ətirləyirlər. Bundan sonra ondan yeryüzündə mövzud olan ən gözəl ətrin qoxusuna bənzər gözəl bir qoxu gəlir. Sonra mələklər onu götürüb göyə qaldırırlar. Göyə qalxarkən Mələklərdən ibarət hansı toplumun yanından keçirlərsə, o toplum görəsən bu gözə ruh kimin ruhudur, deyə soruşurlar. Onlar bu flankəsin oğlu flankəsdir, deyə bu bəndəni, cəmatın onu həyatda ikən çağırdığı ən gözəl adla çağırırlar. Nəhayət, onlar birinci göyə gəlib yetişdikdə, göy qapılarının açılmasını xaiş edir və onun qapıları tay-batay açılır. Hər bir göyün mələhləri o ruhu növbəti göyə qədər beləcə yola salır. Nəhayət yedinci göyə gəlib çatdıqda qüdürətli və əzəmətli Allah buyurur. Mənim qulum barədə olan qeydləri illiyyuna yazın. Sonra da onu qaytarın yerə. Çünki mən söz vermişəm. Onları torpaqdan yarattım, öləndən sonra ora qaytaracaq və qiyamət günü bir daha oradan dirildib çıxardacaq. Mələklər bu ruhu onun bədəninə qaytardıqdan sonra iki mələk gəlir, Nəkir və Munkar. Onu otuzdurur və Rəbbin kimdir deyə soruşurlar. Təsəvvür edirsinizmə qardaşlar? Adamı qəbirə qoyub, üstünü torpaqlayan kimi o iki mələk gəlir, qaldırır, otuzdurur və bu sualları verməyə başlayır. Rəbbin kimdir? Mömin adam ömrü boyu bu dünyada Rəbbinə boyu nəyib? Onun əmrlərini yerinə yetirib qadağan etdiyi şeylərdən çəkinib deyə dərhal Rəbbim Allahdır deyə cavab verir. Onlar dinin nədir? deyə soruşurlar. O da dinim İslamdır deyə cavab verir. Sizə göndərilmiş o kişi kim idi deyə soruşurlar. Adam, bu Allahın rəsulu sallallahi və səlləmi idi deyə cavab verir. Mələklər, həyatdaykən sən nə öyrəndin deyə soruşurlar. O da, mən Allahın kitabını oxuyub ona iman gətirdim və ona sadiq oldum deyə cavab verir. Əsas hədisin bu hissəsidir, qardaşdır. O kitaba iman gətirib, kitabdakilara əməl edən kimsə bu üç suala vallahi ki, cavab verəcək. Bu vaxt göydən belə bir səda gəlir. Bunu deyən də Allahdır. görün nə deyir, nə buyurur? Mənim qulum doğru danışır. Cənnət neymətlərini onun önünə sərin. Və onun üçün cənnətdən bir qapasın beləliklə cənnətin gözəliyi və havası ona gəlir ta qiyamətə deyil qəbri də gözlərinin gördüyü son məsafiyə dək genişlənir daha sonra gözəl görkəmli əynində yaraşıqlı paltarı olan və üst başından ətir iyi gələn bir kişi onun yanına gəlir və onu müjdələyib deyir Səni sevindirəcək bir xəbərə sevin. Bu, sənə vəd olunan gündür. Mömin, sən kimsən? Sənin üzündən xeyrxalqlıq yağır deyə soruşur. O da, mən sənin yaxşı əməlinə deyə cavab edir. Dikqət edirsiniz, həmin vaxt Allah s.ənin əməllərini insan qiyafəsində sənin yanına göndərir ki, sənə müjdə versin cənnətli olduğunu sənə xəbər versin onda mümin adam Allaha yalvarır deyir Allahım qoy qiyamət günü tez gəlsin ki mən öz ailəmə qayıdıb var dövlətmə sahib olum yəni cənnətdəki əhliyyələmə qovuşum cənnət nimətlərindən darılım bu mümin adamın sonudur Allah bizə belə sonluq nəsə beləsən hədis devam edir Peyqəmbər sallallahu aleyhi ve sələm buyurur, kafir bəndə dünyadan köçüb, ahirətə qovuşduqda göydən onun yanına zəhimli və qara simalı mərəkəl eləyir. Onlar özləri ilə cəhənnəndən qiş, yəni cod parça gətirir və gözünün gördüyü son məsafədə oturub gözləyirlər. Sonra ölüm mələk gəlib, onun başının üstündə oturub deyir, Ey yaramaz ruh, Allahın qəzəbi və qeyzinə düşər olmaq üçün çıx o bədəndən. Nəhayət onun ruhu bədənindən tikanlı məftil yaş yunun arasından keçdiyi kimi çıxır. Ölüm mələyi ruhu götürdükdən sonra onu bir göz qırpımında oturub gözləyən mələklərə təhvil verir. Onlar da onu əmin o cot parçaya bükür, Bundan sonra göyə qaldırırlar. Həmin vaxt ondan yer üzündə mövcud olan ən pis yə bənzər bir i gəlir. Göyə qalxarkən mələklərdən ibarət hansı toplumun yanından keçirlərsə, o toplum görəsən bu iğrənc ruh, kimin ruhudur deyə soruşurlar. Onu aparan mələklər də bu filan kəsin oğlu filan kəsdir deyə Həmin bəndəni cemaatin onu həyatdaykən çağırdığı ən pis adla çağırırlar. Nihayet onlar birinci göyə yəlib yetişdikdə göy qapılarının açılmasını xahiş edir. Lakin onun qapıları onun üzünə açılmır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisin bu yerində bu ayəni oxuyur. Şübhəsiz ki, ayələrimizi yalan sayanlara onlara təkəbbürlü ilə yanaşanlara göy qapıları açılmayacaq və dəvə inənin gözündən keçməyincə onlar cənnətə daxil olmayacaqlar əbədi olaraq zəhənnəndə qalacaqlar Rasulullah s.a.v davam edib deyir həmin vaxt Allah buyurur mənim qulum barədə olan qeydləri yerin alt təbəqəsində yerləşən siddinə yazın Çünki mən söz vermişəm ki, onları torpaqdan yaraddım, böləndən sonra ora qaytaracaq və qiyamət günü bir daha oradan dirildib çıxardacaq. Mələhlər onun ruhunu göydən aşağı atırlar. Bunu deyəndən sonra Peyqəmbər sallallahu aleyhi ve selləm bu ayəni oxudur. Kim Allaha şərik qoşsa, sanki o göydən yerə düşər. Quşlar onu alıb aparar, yaxud küləy onu soğurub, uzaq bir yerə atar. Rasulullah s.a.v. davam edib deyir, onun ruhu bədəninə qayıtdıqdan sonra həmin o iki mələk gəlir 30 otuzdurur və Rəbbin kimdir deyə soruşurlar. O mızıldanıb deyir, bilmirəm. Sadə bir suala Allahdır cavabını verə bilmir. Çünki bu həyatda Rəbbini ibadət etməyib, ona boyu nəyməyib. Allah da onu müvəffəqələmir. Allah s.ə. buyurur, İtəbbitu Allahu ləzini əmənu bil qavli thəbiti fil həyatı dünyə və Allah yalnız iman yətirənləri bu həyatda və axirətdə, qəbirdə sabit sözdə sabit qədəm edir. Və salam iman yətirənləri. Kafir isə sabit qədəm olmur. O, suala cavab verə bilmir. Mələklər yenə sual verir. Dinin nedir Bilmirəm. Sizə göndərilən adam kim idi? Bilmirəm. Heç bir suala cevab verə bilmir. Onda göydən belə bir səda gəlir. O, yalan danışır. Dikqət edin, Subhanallah, Allahın böyülüyünə, Allahın hikmətinə, mərhəmətinə Mömin barəsində deyəndə Allah s.ə. nə dedi? Qulum doğru danışır. Kafir barədə isə görür nə deyir? O, yalan danışır. onu heç qul hesab eləmir. Allah s.ə. O, yalan danışır. Onun yolunu alovlandırın. Onun üçün cəhənnəmdən bir qapı açan. Beləliklə, cəhənnəm ateşi və alovlu küləy Ona deyir. Qiyamətə deyir. Qəbri də o qədər sıxılır ki, qabırqaları bir-birinə keçir. Bu halda qiyamətə qədər qalacaq. Sonra, eybəcər sifətli, əynində də nimdaş paltarı olan və üst başından pis qoxu gələn bir kişi onun yanına gəlib deyir. Mən səni kədərli bir xəbərlə müjdələyirəm. Bu, sənə vəd olunan gündür kafir adam sən kimsən deyə soruşur, sənin üzündən şər yağır deyir. O da mən sənin yaramaz əməllərinəm deyə cavab verir Onda kafir yalvarır. Qəbirdəki əzaba razıdır. Fikir verin qardaşlar. Yalvarır Allaha Allahım, qoyma qiyamət qovusun. Allah qorusun bizi cəhənnəm əzabından. Allahdan İstəyim budur ki, Allah subhanahu aleyhi bizlərə bu həyatda Allaha layiqlik qul kimi yaşayıb, onun layiqlik qullarının zərgəsinə daxil olmağı bizə nəsib eləsin. Mömin kimi yaşayıb, mömin kimi bu dünyadan köçək. Son nəfəsimizdə lə ilə illə Allah deməyi, Allahın mağfirliyi, var hamni, va bir rafiq il ələ deyə ona yalvarmağı bizə nəsib eləsin. bir bihuşluğu zamanı ən gözəl əməlləri, Quran oxumağı, çoxlu zikr eləməyi, ona dualar eləməyi, yanımıza gəlib bizə baş səkən insanlarla ancaq xeyirli söhbətlər edib həmin halda o cür bu dünyadan kösməyi bizə nəsib eləsin. Eləcə də qəbrə qoyulan kimi bizə verilən suallara cavab verməyə bizə sabit qədəm eləsin və nəhayət qiyamət ki, huzurunda duracağımız zaman bizim günahlarımızı bağışlasın və kitabı sağ əlinə verilən kimsələrdən etsin. Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik